на привид у приту. А тоді відчув, що більше його не боїться. Вчора трапилася в його житті подія, яка виправдовувала, видно, непростимий гріх, і цей привид з'явився тепер не для докорів, а для утвердження Алімової влади. Влади, сили і жорстокости. Бо віднині ці якості ці якості, нежалюгідні муки, сумління вестимуть у житті. То сталося в Багдаді. Рано вранці Амурат, вислухавши від меддаха Омара зловісне тлумачення сну, очманів. Та замість цяти віщунові голову, він наказав штурмувати стіни міста і сам кинувся в бій. Алім між першими... Видріпався на мур. Чи то повела його жадоба битви і слави, Чи то з персами хотів звести рахунки, Але за що? А може гнали його до бою пильні очі Чаушлара, Що гасав позаду орти на фарбованому коні І приглядався, як б'ються воїни, Щоб потім доповісти яничару Азі. Добираючись по драбині до гребення муру, Звідки вже котилися додолу безголові яничари. Алм ще раз оглянувся так, чаушлар не зводить саме з нього погляду. І тільки з нього. А в тому погляді старе недовір'я, а той погляд мовчки вимовляє найогидніше слово: Козак, козак, козак. Алів відчув тепер гостріше, ніж будь коли як він ненавидить те плем'я, яке його породило. Козак, — говорив Хюсам, — милуючись вроду юнака, козак дражнили його в сварках товариші, козак гримав на нього імам, коли Алім збивався на якійсь сурі Корана. Це слово іноді доводило юнака до сказу. А Чаушлар ось стежить за ним пронизливими очима бо не вірить його щиру ненависть. То йди, скачи на фарбованому коні і поглянь, як Алім воює за найсправедливішу віру без баченків Він видряпався на мур і оскаженіло кинувся на противників. То козаки чи перси, а все одно. Дивися, чаушлари, пильно дивись і ж нарешті справжнього яничара. Наглядач на зеленому коні помітив його старання. Він прискакав до яничара Оги і показав на Аліма булавою. А коли перське військо було розбито і куріли руїни Багдада, коли яничари розбивали підвали і виносили скарби, їжу і напої, Нуралі покликав до себе Аліма і сказав, ти хоробрий воїн, і я хочу призначити тебе на місце загиблого в бою Чорбаджія першої султанської орти. Та щоб тобі назавжди повірили, що ти до кінця відданий ісламу і його величності падишаху, мусиш, сюди її махнув рукою, і збройеносці привели перед Аліма молоду жінку з розпущеним русим волоссям у білому фередже. Це наложниця гарему шахського сановника. Вона родом із того поганого краю, що плодить розбійників, грабіжників нашої священної землі. Ця козачка зарізала нині двох яничарів, які хотіли зблизитися з нею. Ти мусиш її скарати. А Лімщини вбивав жінку. А ця, на диво, нагадувала ту, яку колись у ті малопам'ятні часи називав мамою. Рука з ятаганом опустилася, і почув аліммову, ку о прокляття ще пам'ятав. Козачі, соколи, промовила тихо дівчина. Мені орлиці теж обрізали крила, як і тобі, але в мене ще залишилися руки, і я ними викупила ганьбу, чей і тобі не пізно. Зрубай голову хоч одному ворогові, і Бог, і люди простять тобі. Війнуло від цих слів запахом скошеного степу, гірким полином, вечірньою м'ятою, щебетом жайворонка над весняною рілею, а в синьому небі два вершники помчалися за татарву. Нахлинуло це так раптово, що мить. І він утратив би все. Та дівчина, побачивши вагання яничара, підступила до нього і мовила голосно, твердо і люто Твій предок байда три дні на гаку висів і не зрадив, а ти боїшся смерті, що станеться в один мент? Три дні не доказала, свиснув ятаган, покотилася дівочого, тіло впало. Алімові до них кров бризнула на шаровари. — Вітаю тебе, чорбаджі-баша, — почув Алім голос Нуралі, та не побачив сердара за червоною каламутчо, що зелала очі. Вона приходила до нього вночі і говорила завжди — козаче, соколе. Ці слова вже не навівали запаху скошного степу, а тільки... Людь на докори сумління, Яких не сміє бути в Чорбаджія. І за що докори? За той дитячий короткий сон, Який давно розвіявся, Який тепер став зовсім зайвим. М'яничари бенкетували. Розділ сьомий. Перш ніж увійти, Подумай, як вийдеш. Східна приклад. За карантинною слободою Тягнеться вниз до моря Західне передмістя кафе. Весною, коли перепадають дощі, Тут буяють бур'яний полин. Влітку вони збиваються у клотчя І тліють на вітрах, Тріщать без угаву цикади І ліниво визирають із тріщин і ящу. Димове повітря тремтить Над вигорілим побережжям, А сонце... Вже хилиться з полудня і не так пражить. З низьких мазанок. Вибігають голомозі та тарчуки, збігаються до моря, кидають у воду галькою, верещать. Нараз зупиняються вражені, зчудовані. Над бухтою під кручею стоїть на камені шпичкувата дівчина. Вітер розгонить її довге хвилясте волосся, лопотить малиновим сарафаном, а вона вдивляється в вглубі озерця, що розкидилося по морській гладіні і не чує гамору хлопчаків. Сріблястий прух потягнувся за байдаком, ось він зникає за горизонтом далеко в порту. Стоять величні галери, схожий на казкових гігантських лебедів, тихо дихає море, Ледь торкаючись хвилею підніжя каменя. Хлопці знають всіх мешканців передмістя, від найстарішого до малого, всіх турецьких деревішів з навіть поважних хоч і слободи, але звідки взялася дівчина з чорним волоссям і брехала.